26 september 2023. Någonting exploderar i ett hus i Ekholmen i Linköping. Fasaden rasar så att det går att se rakt in i huset. Uff, jag tycker det är så otänkt alltså. Två dagar senare detonerar en kraftig sprängladdning i ett villaområde utanför Uppsala. En kvinna som inte har någonting med kriminalitet att göra dör. Hon var en så himla fin människa så jag tycker inte hon ska vara en mängd i statistiken. Hon ska inte vara en siffra i statistiken. Det har aldrig sprängt så mycket som under 2023 och för de som drabbas förändras livet för alltid. Det som har hänt har förstört den trygghet som vi hade där. Petri Krim den här veckan om explosionerna som skakar Sverige. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Ja, nästan varje vecka så pratas det om att våldet i gängkonflikterna har nått en ny nivå. Man ger sig på anhöriga och barn. Och den senaste veckan får väl vi säga att vi har sett ytterligare en nivå när det kommer till sprängningarna. I somras var kriminologen Sven Granat med i Petri Krim. Då hade ingen skadats allvarligt i någon av sprängningarna under året i konflikten mellan Foxtrott och Dalernätverket som pågick då. Och han fick frågan varför han trodde att ingen kommit till skada än. Dels handlar det nog faktiskt om, om rent tur, eh, men också att när man väl apterar så är kanske inte heller alltid det primära syftet att skada någon i alla fall, utan det handlar mycket om att skrämmas, eh, markera. Men förra veckan så såg vi flera exempel där konsekvensen blev mer än att bara markera. I veckans avsnitt har vi träffat några av dem som på olika sätt har påverkats av explosionerna under året. Två av dem är Annette och Per. Den 16 mars 2023 så förändrades deras liv totalt. I huset i Hesselby hade de bott i 20 år och sett sin dotter växa upp. Men i våras totalt förstördes det av en explosion. De tycker att de har stått ensamma utan någon hjälp från samhället. De beskriver en vardag som har satts på paus och de tycker inte att politikerna gör tillräckligt för de som drabbas av såna här dåd. Vi träffade Annette och Per i onsdags i förra veckan och då undrade de om någon ska behöva dö av en bomb för att politikerna ska vakna. Och tolv timmar senare så hände just det. En 24-årig tjej i Uppsala dog i en explosion mot grannhuset. En mycket kraftig explosion skedde i att i Fullrö mellan Uppsala och Storvreta. Klockan är kvart i fyra på morgonen torsdagen den 28 september när en sprängladdning detonerar i bostadsområdet rö utanför Uppsala. Familjen i huset som förmodligen är den egentliga måltavlan var inte hemma. Huset låg ute till försäljning. Men flera andra hus skadas också av smällen och en kvinna i grannhuset dör av den kraftiga explosionen. Hon hette Soa Saad, var 24 år och hade precis blivit färdig lärare. Hennes familj har godkänt att vi säger hennes namn i avsnittet- och vi har träffat Arina Saher som var vän med Soa. Min vän skickade ett namn och där såg jag Soa Saad. Och då trodde jag inte på det. Absolut inte. Jag liksom stod själv och skakade på huvudet och bara nej, det är, det är fel så, det, det finns olika Soa Zad. det kan inte vara just hon kollade mer, det var liksom bekräftat och då blev världens chock, brast ut i sorg men sen kom ilskan väldigt fort därefter. Ren ilska. Arina och så lärde känna varandra på gymnasiet. Arina berättade att hon kom ny till klassen och inte kände någon men så var väldigt öppen och välkomnande mot henne. Så omtänksam, jag har alltid tyckt att jag är omtänksam Jag har alltid tyckt att mina andra vänner är omtänksamma att Det är jättemånga som är omtänksamma Men Soha var på en ny nivå Hon var på en annan nivå av omtänksamhet Hon, kunde liksom, hon, hon drog med mig på lektionerna Och liksom fick mig att skriva uppgifter och liksom. Jag är oerhört tacksam för att ha lärt känna henne Hon var en jätteglad och positiv människa Verkligen 2023 har blivit ett rekordår för sprängningar, och som vi sa i början så verkar det bara ha varit ren tur att ingen har dött i de här explosionerna tidigare. Och nu har det alltså hänt. Vännen Arina Zair. Alltså enda person som har missat sitt liv, är alla de har varit en människa med en historia och en familj. Alla, försöker sam... alla förtjänar lika mycket respekt och åtanke. Dagarna som har gått sedan så dödades i explosionen har varit tuffa, säger Arina. Man måste ju fortsätta med det vardagliga. Man måste ju fortfarande gå till skolan, man måste ju fortfarande gå till jobbet, umgås med familjen. Men det är alltid en klump i magen. En klump i halsen. Det är alltid i baktanken. I en liten park några hundra meter från där sprängningen skedde så hölls en ljusmanifestation till Soas minne några dagar efteråt. Hundratals personer kom dit, både en släkting och grannar som också fått sina hus förstörda höll tal. Arina säger att hon tycker att det är viktigt att prata om sin vän. Jag visste inte om jag skulle orka eller ifall jag skulle göra det här men jag tänker bara på att hon förtjänar det. Hon var en så himla fin människa så jag tycker inte hon ska vara en mängd i statistik. Hon ska inte vara en siffra i statistiken. Hon ska inte vara ännu en olycka, ännu en strategi. Hon ska lyftas fram och hennes namn ska liksom höras. Och jag tycker att så länge jag ställer upp på att prata om det så är det svårare för folk att glömma det, tänker jag. Um, folk behöver liksom förstå hur seriöst det är. Huset där så bodde var som sagt inte måltavla för sprängningen i Fullerö. Det var istället huset bredvid. Och en av de som är skrivna där stod med på Dalernätverkets så kallade fiendelista i våras i konflikten mellan Dalen och Foxtrott. Och i januari så sköt man mot det här huset. Totalt 18 skott avlossades mot dörren. Familjen var hemma men ingen kom till skada. Och klart är att det har funnits en hotbild mot personerna och den här adressen. I förra veckan väckte åklagaren Lina Elving åtal mot tre personer som är misstänkta för inblandning i skjutningen mot huset i januari. Vi, vi har i vår utredning inte sett att den här personen eller någon annan boende på den här adressen ska ha någon, någon, någon koppling till den här konflikten. Vi kan inte se att de är kriminellt belastade på något sätt utan däremot så tror vi att det, kan, eh, det, det finns någon annan orsak, kanske ett släktskap med någon som... Som är en del av den här konflikten. Och släktskapet som hon pratar om, ja, det är med Räva Majid, alltså den kurdiska räven. Men åklagaren Lina Elving har alltså inte sett någonting som skulle kunna koppla vare sig namnet som stod med på fiendelistan eller övriga familjen till kriminalitet. I förhör säger mamman i familjen att hon inte kan förstå vad som har hänt och att familjen inte har några skulder eller någon konflikt. Däremot säger hon att hennes släkting Rava Majid alltså är kriminell men de har inte haft kontakt på 20 år. Och åtta månader efter dörrskjutningen så sprängs alltså familjens hus i Fullerö. Och för sprängningen är en 33-årig man från Järfälla i Stockholm och en 22-åring från norra Sverige nu häktad misstänkt misstänkta för mord och grov allmänfarlig ödeläggelse. och En 26-åring är häktad misstänkt för medhjälp till mord. På grund av hotbilden som har funnits och finns mot Ravamajids släktingar så har polisen enligt våra källor ronderat kring den här adressen. Men de var inte där när explosionen skedde. Några dagar innan sprängningen i Uppsala där så dog- så skedde flera andra explosioner- som också går att koppla till den interna splittringen i Foxtrott. Klockan är runt nio på kvällen måndagen den 25 september 2023- och mörkret har lagt sig över trevåningshuset i Hässelby- nordvästra Stockholm. Kristoffer bor i porten bredvid och berättar så här för P4 Stockholm. Först var det ett gigantiskt duns- och sen bara typ kort efter så hörde man- en stor jävla explosion och det liksom hela, alla dörrar i lägenheten, alla fönster liksom började skaka. Och liksom, alltså det var som bara en, alltså som en våg som gick igenom hela lägenheten. Det är en kraftig explosion. Grannar i närheten berättar om hur husen skakar och flera personer skadas. En av dem är en kvinna som berättar så här för P4 Stockholm. Det var kaos bara. Jag har somnat redan sen jag hade det här ljudet. Sen allting på mig. Alla fönstret, alla skoppar på mig. Och jag vet inte hur jag gick ut och lever fortfarande. Ja. Du minns inte hur du tog det ut? Nej, jag har några skador men det är inte så farligt. Det är andra som har skador som har åkt till sjukhuset. Tre personer får föras till sjukhus och huset evakueras. Nio timmar senare är det dags igen, fast i en annan stad. Klockan sex på morgonen skakar en kraftig explosion ett flerfamiljshus i Linköping. Fasaden rämnar, stora hål syns in mot lägenheterna och två kvinnor skadas, men inte allvarligt. I huset bor en familj vars vuxna dotter har kopplingar till en 34-årig man som ska stå nära Rava Majid. Mannen har dömts tillsammans med Majid och är internationellt efterlyst sedan 2016. Vi ska återkomma till den här 34-åringen som ses som en av Rava Majids närmaste män även nu efter splittringen. Strax efter explosionen berättar flera grannar att polisen i flera veckor bevakat adressen med bland annat drönare. chef Ann-Kristin Renström säger så här till P4 Östergötland. Vi har bevakat både med fast kamera och drönare och det har vi gjort sedan ett par veckor tillbaka och kommer fortsätta att göra framåt enligt beslut i tre månader. Och det har vi gjort med anledning av att vi har sett att just den här platsen i vår kartläggning kring Ekholmen är viktig för oss i brottsligheten. Sprängningen i Linköping tros alltså vara riktad mot anhöriga till den 34-åriga mannen som står Rava Majid nära. Och även sprängningen i Hesselby kvällen innan ska ha riktats mot andra personer kopplade till den här 34-åringen. Efter sprängningen i Linköping måste 38 familjer lämna sina bostäder och även i Hesselby drabbas personer som inte har med konflikten att göra överhuvudtaget. En kvinna i huset i Hesselby säger att hon inte vet vad hon ska göra nu. Jag har ringt socialtjänsten. Hoppas de hjälper mig att hitta någonstans att bo. Ja, för de vars bostäder sprängs så väntar en lång väg tillbaka. Hela livet har ju satts på paus i stort sett. Det är, så är det och det är jättesvårt att beskriva. Det är liksom en enorm stresspåslag hela tiden. Och den här ovissheten och då kommer ju andra grejer svårt att sova. Då blir ju sömntabletter. Får man ont i magen då är det magtabletter. Alltså det blir moment 22 av allting. Det här är Per. Per och hans fru Annette sitter vid köksbordet i en opersonlig evakueringslägenhet i en Stockholmsförort. Vid halv två tiden, natten till torsdagen den 16 mars 2023 så förändrades deras liv- Totalt. Per var inte hemma men Annette och dottern vaknade av ett enormt dån i radhuset i Hässelby. Först trodde jag faktiskt att det var skan. Men det lät ändå inte riktigt som det och då trodde jag först Och sen trodde jag att det hade fallit någonting över huset. På taket. Men så hörde jag... Både brandvarnare och dörrlarmet, kött. Det var jättekallt också i huset och det ska det liksom inte vara. och Jag hörde röster från grannarna, jag hörde deras barn gallskrika. Och så hörde jag vatten som spruta. Annette rusar upp i sängen och tittar in i badrummet. Allt var trasigt, det fanns inga fönster, det sprutade vatten ur den hängande toaletten, allt var låg på golvet i bitar. Dottern Natalie vaknar också och märker att hela sängen är fylld med glasbitar och att dörren till hennes rum har ramlat så hon har svårt att ta sig ut. Samtidigt känner han Annette att det luktar brandrök och hon tror att det brinner på nedervåningen. Men så när jag kom ner i, i nedre hallen, då har vi ingen ytterdörr. Den är bara borta. Så det är bara öppet. Eh, och jag fattade verkligen inte vad som hade hänt. Jag, jag begrep det inte. Eh, och sen vände jag mig och tittade in mot köket. Då stod det och sprutade vatten där ur kranen. Och det såg ut som att någon bara hade öppnat varenda skåp, varenda låda och bara slängt ut allt på golvet. Eh, då ringde jag 112. Annette ringer larmnumret och tittar sedan ut ur huset. En byggställning har fallit över den lilla gräsplätten framför huset. Annette tänker att det är den som orsakat dånet och förödelsen. För jag kunde inte begripa att det fanns inte i min värld att det skulle ha varit en bomb. Hon har fortfarande SOS-alarm i telefonen och de ser att de måste ut. Annette springer upp och hämtar dottern och försöker få med sig lite varma kläder eftersom det är ju mitt i natten det här. Och utanför samlas grannar. Men det var först när vi kom ut på gården som någon annan granne sa att det var en bomb. Och jag blev helt chockad att över det faktumet att det faktiskt var så... Um. Ja, och sen kom polisambulans och allting. Det visar sig att 50-60 till 60 hus i området har skadats av sprängladdningen– –som ska ha varit på uppemot 20 kilo. En man skadades och fick föras till sjukhus, men utan livshotande skador. En 17-årig kille grips i princip på bargärning enligt våra uppgifter– –när han försöker gömma sig för polishelikoptern. och Kort därefter grips också andra misstänkta. Den egentliga måltavlan för sprängningen var en familj till en rappare som i sin tur kopplas till bronätverket och som på sociala medier och i musikvideos tagit tydlig ställning för Ava Majid och Foxtrott. Anettes och Pers hus är alltså total förstört. Det har flyttat sig mer än en decimeter och inuti ligger allt huller om buller och det är glaskross överallt. Efter att ha pratat med polisen så tar Annette med sig dotter Natalie hem till en kompis. Per, som alltså inte var hemma, tar sig snabbt till Hesselby när han får veta vad som hänt. Efter det börjar det som de beskriver som en kamp. Hundratals samtal till försäkringsbolaget, sjukskrivning, sömntabletter och sen återuppbyggnaden av huset. Per känner att de har varit helt utlämnade och inte fått stöd av samhället. Bara att lyckas göra en polisamälan tog flera försök. Det är en, två, tre, fyra, fem raduslänger som är helt evakuerade. Fortfarande är någon har fått flytta tillbaka. Eh, så att det, är ju jätte, det drabbar ju jätte, jätte många. Även om deras hus så att säga, såg hela ut så har liksom väggarna flyttat sig och det är rasrisk och sånt. Eh, och det har inte riktigt kommit fram i alla fall. Och det, det, det blir så fel för att allt kan inte ligga på försäkringsbolagen heller. Även om de har varit handfallna och så. Men allt kan inte ligga där. Vi har ju trots allt några som har bestämmer i det här landet. Och som borde rimligtvis hjälpa till på något sätt tycker jag. Och från polisen har de inte hört någonting. Per tycker att det saknas en beredskap för situationen som familjen har hamnat i och som många andra nu hamnar i. Samhället finns inte där. Ja, de borde ju underlätta och hjälpa till, hjälpa försäkringsbolagen. Men sen borde det ju även på något sätt, för jag menar, det här slår ju hårt både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. Det är liksom det är en plåga och vi är ju helt oskyldiga. Det snackas väldigt mycket om de anhöriga till de kriminella. Visst, det är jättesynd om dem också, men de är ändå anhöriga. Vi är ingenting. Vi är tredje tredjepart. Vi är helt oskyldiga. Och det enda man får höra är att det är hit och det är dit och vi kommer bygga upp det. Jo, visst. Men om man inte vill flytta tillbaka då? Vi tvingade att flytta tillbaka där någon nästan har dödat ens familj. Är det rimligt? Ja, ytterst tveksamt. Ytterst tveksamt. Per och Annette har själva fått stå för återuppbyggnaden av sitt hus. Men här tycker Pär att staten borde ha gått in. I det stora hela så är det skitpengar för staten att hjälpa brottsoffren. Det ska inte behöva krigas i media och det är ett halvår. Det ska inte ta ett halvår om man fortfarande inte vet när det byggs upp och så. Vi vet ju att det kommer byggas upp men vi vet ju inte när. Flera av grannarna i Hesselby har varit med i media och pratat om situationen de hamnat i. Och de har också vänt sig till politikerna, bland annat till justitieminister Gunnar Strömmer, som efteråt gett brottsoffermyndigheten ett uppdrag att utreda vem som ska hålla i stödet till brottsoffer. Några dagar efter förödelsen i Hesselby så fick familjen flytta till en evakueringslägenhet. Här har de nu bott i ett halvår. Den största skillnaden är att här har vi ju inga, inga egna grejer. Vi har lite kläder, en kökskniv tog vi med oss. Ja, det är väl ungefär det. Rest, annars är det möblerat och det är väl skönt att det är möblerat för vi har ju inte så mycket men det är fortfarande inte vårt. Vi åker ju inte hem till vårt hem när vi har jobbat färdigt från utan vi åker till förvaring helt enkelt. Sen att det är ljust och fräscht och så men det är fortfarande inte ett hem. Så det är väl den största skillnaden. För sprängningen i Hesselby som ödelagde Anet och Pärshus sitter fyra personer häktade misstänkta för inblandning. De är misstänkta för grov allmänfarlig ödeläggelse, försök till mord och grovt vapenbrott. Åklagare Alexandra Bittner tror att hon kan väcka åtal i november. Och det är ovanligt många som är målsägande, alltså utsatta för brott i det här fallet. Över 160 personer. Per och Anettes hus håller på att byggas upp igen- men trots det kommer de inte att flytta tillbaka. Jag kan bara prata för mig själv- men jag kommer aldrig kunna känna mig trygg där igen. Jag kommer aldrig kunna känna att jag... För tidigare så var Nathalie hemma själv på helgerna. Jag kommer aldrig kunna lämna henne själv. även fast hon nu är vuxen- så det finns liksom inte i min värld. Ja, nej. Det, det är bara... Och det spelar egentligen... Risken att det skulle hända där igen är ju såklart minimal. Men det som har hänt har förstört den trygghet som vi hade där. Ja, som vi sa förut så tror måltavlan för sprängningen i mars i Hesselby har varit en rappares familj. Och rapparen ska som sagt tydligt ha tagit ställning för Rava Majids foxtrott- i sina musikvideos där han till exempel poserat med rävsmycken- och när det kommer till förra veckans sprängning i Hässelby och den i Linköping så kan de alltså ha en koppling till en 34-åring som ska stå till Rava Majid nära även nu efter splittningen i Foxtrott. Och enligt våra källor så ska 34-åringen haft en betydande roll till exempel när det kommer till införsel av narkotika till Sverige. Enligt våra uppgifter så kan han också varit en av dem som har gått under aliaset Benzema som figurerat i flera stora narkotikautredningar det senaste året. 34-åringen är tidigare dömd bland annat tillsammans med Rava Majid för att ha kommit överens om att Majid skulle leverera tre kilo cannabis till honom. Men 34-åringen dök aldrig upp i fängelset för att avtjäna sitt straff som blev ett år och fyra månader och istället så misstänker polisen att han har varit utomlands som till exempel i Turkiet. 34-åringen Rava Majid och mannen som vi kallar doktorn– –de har utgjort ett ledarskikt inom Foxtrot som styrt nätverket från utlandet. Enligt våra uppgifter så kan det röra sig om att fler personer– –har ingått i den här så kallade ledningsgruppen. Men sen så finns det personer under dem som har haft stora roller– –inom till exempel narkotikahantering, logistik och ekonomi. Samtidigt så har det ju funnits flera andra personer som styrt olika områden i Sverige– Enligt våra uppgifter så ska utföra nätverken, Bronätverket och Ceronätverket tagit ställning på varsin sida av den interna konflikten inom Foxtrott. Bronätverket ska till exempel fortfarande vara lojala med Rava Majid och Ceronätverket med Doktorn. Men hur det ser ut exakt idag och om det betyder att hela eller delar av nätverket valts sida, det är oklart. Forna vänner har helt plötsligt börjat... Bli fiender och det är svårt att veta vem som har lerat sig med vem. Kriminalkommissarie Åsa Hansson är insatschef för utredningarna– –som rör den interna konflikten i Foxtrot. Hon har samma roll under konflikten mellan Dalernätverket och Foxtrott. Och där har flera fall nu nått fällande domar och fler åtaliga på väg. Men efter sommaren, när arbetet i den konflikten var på väg att mattas av– –så inleddes nästa konflikt som blev fokus för den här gruppen. Åsa Hansson berättar om hur de två konflikterna skiljer sig åt– då var det ju två eh, olika nätverk som vi upplevde som eh, krigan mot varandra. Eh, vi hade då lite lättare att bedöma vilken, vem som gjorde vad. Eh, så. Eh, vi har upplevt att det är mycket svårare nu att eh, ja, men, eh, eh, hitta vem som eh, ligger bakom vad. Eh, så det jobbar vi hårt med just nu för att få en klar bild över alla händelser. Hon vill inte prata specifikt om de olika falangerna i Foxtrotts interna strid eller vilka nätverk som ställt sig på vilken sida. Men i förra veckan så sa en polis till Aftonbladet att Foxtrott i princip inte finns längre i och med att Rava Majid och Doktorn Gott åt varsitt håll. så Hansson är inte lika tydlig när det kommer till huruvida nätverket existerar eller inte. Ja, men, jag tänker att det får framtiden utvisa eh, hur den här konflikten, den är ju relativt relativt ny Och vi har inte sett eh, hela liksom, slutet på den än. Så, att, så framtiden får utvisa det helt enkelt. Sen slutet av sommaren och början av september så pågår alltså den interna konflikten inom Foxtrott som utredningsgruppen nu jobbar med. I Stockholmsrådet så vet jag att vi, vi tittar väl på... Eh, 2030 30 40 ärenden som, som, som vi eh, tror har koppling. Sen finns det ju givetvis fler. Så vi, vi gör, försöker göra strukturerat och tittar. 20 30, 40 är en ganska, ganska brett spann. Eh, kan man vara ännu mer konkret än så. Nej, eh, jag kan inte, tyvärr inte vara det. Vi har börjat titta på ett antal eh, och bedömningarna är liksom inte helt färdiga. Vi jobbar på och får in ny, nytt material i ärenden varje dag så, att, eh, så att det är så himla flytande i det numera Vi har pratat om mörka september där det totalt var 11 mord med skjutvapen och ett mord till följd av en sprängning. Flera av dem har koppling till konflikten inom Foxtråd. Kanske hälften har väldigt tydlig koppling. Sen tittar vi på resten också. Men i alla ärenden så tittar vi ju brett som vi alltid gör. Så även fast vi kan se att, att det har kopplingar till vissa individer eller så så tittar vi ändå på ett helhetsperspektiv i alla ärenden. Åsa Hansson säger att polisen har förhindrat mordplaner den senaste veckan i konflikten men hon vill inte nämna något specifikt fall eller gå in på någon siffra. Vi jobbar ju stenhårt i den här konflikten. Vi lägger väldigt mycket tid och energi på att försöka förhindra. Förhindra är det liksom ordet som, som är det som är högsta prio. Vi vill inte se mer döda eller skadade i den här konflikten. Enligt Svenska Dagbladet så har det i närtid hållits ett hemligt möte mellan nätverk på båda sidorna av konflikten. Där ska det också ha slutits en överenskommelse om att lägga ner vapnen mellan förorterna och att strypa Rava Majids tillgång på springpojkar, alltså unga utförare. Åsa Hansson säger att hon och utredarna har sett att båda sidorna i konflikten använder sig av unga utförare men hon tycker inte att hon har sett att de har blivit färre. Det är ju ett av de tydligaste moduserna att, att de verkligen använder väldigt unga personer vilket i sig är förfärligt men, och jag tycker jag ser i alla fall ingen, än så länge inget stopp på det tyvärr utan den här utvecklingen fortgår i detta nu. Och på frågan om Åsa Hansson ser att fler kriminella tar ställning emot Rava Majid så svarar hon att hon inte har fått den bilden riktigt och inte vill uttala sig om det. Däremot så tror hon att kriminella själva reagerar starkt på det som händer. Jag tror att många är rädda. Jag tror att många är oroliga för sina, sina anhöriga. Det skulle jag ha varit i alla fall. Så att jag kan ju bara utifrån mitt perspektiv tänka mig in i deras situation. Men nej, jag tror att de inte heller tycker att situationen är speciellt rolig faktiskt. Ja, I vintras och i våras så såg vi flera sprängningar i portar till flerfamiljshus där ingen kom till skada. Åsa Hansson menar att de precis som sprängningarna nu har varit kraftfulla och nämner sprängningen i Hesselby där Anettes och Pershus förstördes som ett exempel. Men hon har också reagerat på att flera kraftfulla sprängningar skett nu på kort tid. Fenomenet i sig är ju inte nytt för nu men vi kanske ser mer av det nu. Vi tycker att de har varit väldigt brutala och hänsynslösa hela vägen om jag ska vara helt ärlig. Men, men absolut det har varit flera incidenter där folk har varit riktigt, riktigt nära eller till och med råkat väldigt, väldigt illa ut. Vi ser ju Uppsala här en sprängning där och så vidare. Så att, det är väldigt, väldigt olyckligt att vi ser den här utvecklingen. Det har det varit dubbla explosioner i Stockholmsområdet nu under morgonen. Ja, så där lät det eko ekot i veckan för någonting som vi också sett mycket av under året är snabba hämndsprängningar. När någon häktas misstänkt för en skjutning eller en sprängning så har det ofta inte dröjt länge förrän det sprängs mot den personens adress eller mot personens anhöriga. Och vid halv sju tiden på måndagsmorgonen den 2 oktober så exploderade det återigen i ett radhusområde i Hesselby i Stockholm. Poja som bor i området berättar så här för P4 Stockholm. Ja, det är knass. Så det har hänt mer i fyra månader än vad de 18 åren jag har levt i vårt område. Så... Hur känns det? Nej, det är en besvikelse alltså. Det är, det är inte bra. Huset börjar brinna och det dröjer innan räddningstjänsten kan gå in. Huset blir totalt förstört och branden sprider sig över vinden till andra hus. Och på den här adressen är två av de misstänkta häktade för inblandning i mordet i Jordbro i Haningen veckan innan skrivna. Det handlar om en 22-årig kille som är misstänkt för mord och hans 21-åriga syster som är misstänkt för medhjälp. Brodern har varit aktiv i flera våldsbejakande högerextrema och nazistiska grupper och är dömd för att ha hotat poliser och för hets mot folkgrupp. Och det här gör att medier snabbt börjar spekulera i om nazistiska rörelser blandats i kriget. Det känns som en person som har eh, en väldigt våldsbejakande ton. Det här är My Wiengren, researcher på den antirasistiska tidskriften Expo. Hon känner väl till 22-åringen och beskriver honom som en person som tidigare sökte sig till olika högerextrema grupper beroende på vilken status de hade för tillfället och hur våldsbenägna de var. My Wiengrens bedömning är att det verkar som om han letar efter att få utöva våld. Men enligt henne så lämnade 22-åringen den nazistiska rörelsen för tre år sedan. Det blir en brytpunkt i oktober 2020. Då har den här personen tidigare varit med i en rad högre aktiviteter under hösten. Men då postar han ett inlägg där han säger sig sälja droger. och Han skriver på ett sätt som flörtar ganska starkt med genkriminalitet i förorterna. Han har ganska mycket kritik från tidigare NMR-kamrater i det tillfället- och efter det så har hans innehåll på sociala medier ändrat ton. Han postar inte längre vit maktmusik utan han postar eh, inlägg med musiker från svenska rappare. Eh, eh, men fortsatt väldigt mycket eh, med uppmaningar till våld den här gången kanske framförallt mot poliser och andra gängkriminella. Men om 22-åringen stöttar någon sida i Foxtrot-konflikten eller något annat nätverk det vet inte vi. Och när det gäller spekulationer om skjutningen i Jobro var ideologiskt kopplad så tror inte My Wiengren på Expo det. I media så har han ju omnämnt som en utpekad nazist och det tror jag är ganska viktigt att komma ihåg att det här är en person som har varit väldigt aktiv i den högerextrema miljön men faktiskt inte är det längre. Går det går inte att säga att det är av ideologiska skäl han sitter häktad nu. Vi kommer såklart återkomma till det här mordet i Jordbro men det vi kan säga nu är att ytterligare en 18-årig kille från Hesselby är häktad i det fallet. Han är misstänkt för medhjälp till mord och den här killen har bland annat några misshandelsdomar bakom sig sen tidigare. Föran ett och Pärvars sprängdes i Hässelby i mars väcks tankarna på det som hänt när det sker nya spränglåd. Det låter hemskt att säga men tyvärr har man blivit lite luttrad eh, av allting som pågår. Och det är ju fruktansvärt att man känner så. Man vet hur tufft det är för de som blir drabbade. Eh, och framförallt då de som blir drabbade i tredje person. För att det är bara att hoppas att de får hjälp. Det är en sjuk utveckling eh, åt fel håll så att det, det är bara tragiskt. Jag tycker det är känsla av hopplöshet. Det händer ju liksom ingenting. Och jag förstår att man måste ändra lagar och regler men det, nej, det, det händer ju liksom ingenting. Och det är väl lite stor del, är väl polisen är väl bakbundna och allt det här. Men ja, om någon gång alla politiker ska ena så borde det vara nu. Under våren 2024 så ska deras hus i Hässelby vara återuppbyggt. Och som vi hörde förut så vill de inte flytta tillbaka. De hoppas att de ska lyckas sälja huset och att de kan flytta till en lägenhet istället. Jag brukar väl säga så här att vi hade ett liv innan den 16 mars i år. Och nu har vi ett annat liv. Och vi kommer ju alltid bära med oss det här traumat. Men samtidigt så... Orkar vi inte att älta heller. Och vi, vi känner oss överlag orättvis behandlade. Eh, men vi måste också se framåt. Du har lyssnat på Petri Krim om explosionerna som skakar Sverige. Producent var Jenny Hellström och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Om du vet mer om den här pågående konflikten- eller har tips om andra saker som du vill att vi ska ta upp- så hör av dig till oss på p 3 eller på 073 461 2915. Och det är samma nummer som gäller på Signal. Och glöm inte att följa oss på Instagram- där du också kan skriva till oss. Så där heter vi P3 Jag heter Mariella Quintana-Melin. Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media-